Alain Rousset, il trouve que c'est disproportionné, mais je pense qu'il ne peut pas y faire grand-chose, puisque jusqu'à maintenant, il est intervenu, et que c'est une décision de son Assemblée, et c'est une décision à lui, cet, cet office public, puisqu'il est aussi membre de l'Assemblée. La balle est dans le camp de, de quelqu'un du niveau de l'État. Y... dikZan tren du diskute hoibo ministerar interior. Egan dit Barne ministeritza mailan eztabaidatzen ari zela afera, orai arte kultura eta esezkunde ministeritzan jogatua zelarik gaiia. Toga esko saldatzen da beraz, nire ustez komedia bat besterik ez da estimatzen dut Estela serie osa eta lana ez dela egina. Pasen, disang, ki a ki ez du balio itzuli-mintzulika ibiltzea erranez e e e komplikatu e egia dela, interlokutorea initz inter e e badela, gauza anitz badela egiteko. Des des ez dut gauza ondiri galdeiten, ministeritza mailako erabaki bat besterik ez, hartu aizaiten alzena doela ilabeteak. Galde egiten dudan, erantzunak denbora guti behar du, salbu gauza horien zat ez tutela denborarik. dute erraizia egizue eta guk eginen dugu, Baina nor, en fait, oztopatzen gaitu zte. Mais da, on nos empêche de fer. Je okay. trouve que les choses vont bouger a partir du moment où pas mal de gens vont se mettre dans le laon Pas la on bien lan ze operazio. Gauzak moituko dira jendea mobilizatzen bada. Eluden astezkenean nire lau lagun kontseilariek hogeita lau oreneko gosekreba bat abiatuko dute beren eskualdeko egoizena ainean, militante sustengatzaileek lagunduik. MediPG eskualdeko nire lankidea, Guillaume Lakhrbez, Overni eskaldeko Gustava Vihol eta Paka eskaldeko Bilagun Politiko, bainan berdin dio etiketak, dute horren egitea gauzak mugiarazteko. Ondotik beste mobilizazio bat zueri pentsatuko dugu.